Biastetaik behain mundu digitalaz, teknologia behietaz, eta gauzkoan berezki teknologia behietaz, barikogira. gira. Joanes, handu eza gure kronika alaria, egunan Joanes. Egunan, bachitza. Eta gauzko kronika berezia, eh, tolosan baitzira, occitaniako tolosan. Hori da, ba honerako aste honetan uh, Turozan naiz eta ba hori aste azkenean bueltatuko naiz uh, Euskalera. Eta pentsatzen nuen ba, azkenean auto, bueno, auto hartuko dut, ez? Ba, azkenean aste azkenean hilden multatzeko eta ba auto, -auto bat izango balitz. Azkenean debora debora asko iragutzenanko nuke ba, lan egiten eta eta horra beste gauzak egiteko. Bera ibiltzen den autoa ala ere, bueno, ez taberela kopiskatu hon gikusen Bai, eta ez, bueno, ikusten dugu gaur egun, eh, Tesla, Uber, Volkswagen, edo beste Google denek nahi dute eh, haien auto autonomoa eh, sa, atera eta um, probak eh, egiten ari dituzte gaur egun, ba, eh, Europan eh, batzuk, gutxi, baina haien bat, estatu batuetan. Na, auto autonomoa, egiten eh, du gurarik, eh, da auto autonomoa bat? Bai, bo, zipliki eh, esplikatzeko, eh, auto, auto normal bat da, eh, funtsaaz. Bakarrik, seintxore numeriko askoz ornituta dena. E, Kamarrak, radar edo beste sonarrak adibidez. Eta hori um, seintxore numeriko guzti hauek bidearen egoera berriz osatzen dute irudimentsuetan. Gero informazio guzti hori erabiliz algoritmo baten, algoritmo baten bidez, adimen artifizialak ba, erabakiak hartzen ditu. Gizariaren lekoa hartzen du, eraz, akontorrezkatzen du, hori da, hori da. Uh, bai, ba printzipio simplea da, mainan, uh, azkenan arizkutsua, meintzatzen alda, meintzat orain goz, zen, bai. asierangira, asierangira, teknologia horren asierangira, 22 uh, bat, bat, basa den batxoan. Bai, izan zen, e, biziki mediatizatu izan zen, estripu hori. No. Hori da, Arizonan estatu batuetan berrogeita bederatzi urteko emakume bat hilda uh, da, hil zen, Uber autoautonomo batek uh, aurtiki aur eta bero. E, eta bo, ma, e, egoera gainera, ezen oso komplikatuak eh, emakumea bidea bideagurutzitzen ari zen, bisikleta bat uh, pusatzen, eta ba, Uber uh, taxi autonomak uh, probak, probetan ari zena, uh, estatu batuetan, ba, detektatu zuen uh, pertsona, baina ezer egitea erabaki hartu zuen laukizuen bagian ez dakite agian ezela pertsona bat edo beste ez zergatik. gero ikerketa eta gero dirudi ba, irudi parametro, parametro txarrak zeudela eta baskien autoak ezer egite erabaki zuen e, egia da ba, autoan ibiltzen girenek ba badakigu saila eh, dela ego da dena esquema batzuen bajeran ez hartzea edo algoritmo batzuen bajeran ez hartzea badira gauza batzu egu era batzu ezin direna kantisipatu. Ohori momentu hortan erabaki bat e, hartu behar da? Bai, eta oso fite gainera. Beraz, gaur da ere bai galdera printzipala e, bakarrik araso teknikoak ez dira ez dira araso bakarak, dilema morala aldiak ere bai sortzen ditu teknologia honek azkenean. Betatzen egoera egoeratzeatz batean, eta imaginatu bai egoera batean ba, bidea bi pertsonek egurutatzen dute, gazte batek eta, eta zahar batek adibidez, ba zeerabaki hartu bardu autoautonomuak gidaria sakrifikatu, edo gaztea, edo, edo zaharra, edo abiratzena. E, e edo aberatzena, edo ba, ez dakigu, ez dakigu, gero parametroa parametro nintz izaten handira. Ikeraketak ingendituzte ere bai, eta ikeraketagoen erantzunak izan dira, bai, ikusten dugu azkenean, hori bai gazte edo aur bat eta heldu baten artean, bai, beti aurra salbatzea nahiago dugula, orokorrean esaten eh, mm -hmm. dut. Gero berdin, emakume eta gizun baten artean bai, emakumea uh, hautatzen dugu orokorrean eta gero nozki bat pertsona talde pertsona bat balin bada ba, beti ba, pertsona bat sakrifikatzen nahiago du ba, taldea salbatzeko galdera ba. oso garrantzitsuak dira eta eta ez da ez da errisa ez anela haspalditik galdera eh, hauek pausatzen ditugu eh, filosofariak eta bisu pausatzen dituzte beraz ez da kit dugun eh, erantzun zehatz bat